Trata-se da valorização ambiental e também a valorização ambiental com fins turísticos aqui do açude da Ribeira, portanto, um, aqui no, no, no Rio Ceia, trata-se de, de criar aqui uma nova polaridade de interesse turístico na Zona Norte, por hábito e o, o forte investimento do município tem sido nas zonas ribeirinhas, do val, nos vales do Alva e do Alvoco, havendo aqui a oportunidade de fazer uma intervenção de requalificação ambiental desta envolvente e da criação daqui de uma estrutura suspensa para valorizar aqui uh, o açude da, da, da, da Ribeira. Naturalmente que uh, amarramos este esta este novo uh, local de interesse turístico à, à oferta turística do Conselho. Uh, este é um projeto de turismo de Oliveira do Hospital, no âmbito dos corredores ecológicos uh, da CIM da região de Coimbra uh, e também por isso este projeto tem ligação à Grande Rota do Ondego, tem ligação à Rota do Narciso, que passa aqui estamos num, num espaço protegido é Rede Natura 2000, um espaço protegido a nível europeu um, conseguimos aqui fazer um projeto bem concebido um, e a ideia original e devemos dizê-la sem complexos a ideia original é do, do, do ex-presidente da Câmara José Carlos Alexandrino atual presidente da Assembleia Municipal ele é que teve a concessão desta da ideia de, de, de requalificar este espaço de valor valorizar este espaço, o seu espelho d'água com trilhos, valorizá-lo na sua envolvente, com o arranjo paisagístico desta área. Foi também uma área que ganhou, tradicionalmente era muito procurada pelas comunidades aqui da Zona Norte, do Conselho, também de Lagas da Beira, mas ganhou muita procura, como é sabido, até por causa das redes sociais, ganhou muita procura em período de pandemia. As pessoas vinham desfrutar do açude nestes dois anos, uh, desfrutaram muito do açude um, e, e percebeu-se que podíamos criar aqui um polo de interesse turístico e, e, e, simultaneamente, um polo de valorização ambiental. Não podemos esquecer que Oliveira do Hospital uh, é município Eco 21, município verde, uh, portanto tem esse galardão, tem esse reconhecimento. Este é mais um, um investimento na área do ambiente, este é mais um investimento na criação do espaço de interesse turístico, este é um projeto que É que temos um orçamento executivo de dar dar seguimento que vem que vem do, do anterior executivo liderado pelo professor Jacar dos Alexandrino e também dizer a venda da transparência é um, é um projeto que que que ascende, uh, a cerca de 400 mil euros e que traca o financiamento comunitário na ordem dos dos oitenta por uh, estamos a trabalhar na candidatura aliás já formalizámos a candidatura para, para o respectivo com financiamento o que é que queremos uh, criar aqui um, polo, um novo polo de interesse turístico criar aqui uma nova um novo local de afluência de turismo, e a reforçar toda esta ligação à oferta turística, não só de Oliveira do Hospital, não só da ligação à Serra da Estrela, mas também à região de Coimbra, como disse há pouco, a ligação à grande rota do Mondego, a ligação à rota do Narciso, que está no âmbito dos corredores ecológicos da região de Coimbra e à rota das Palheiras, portanto são percursos circulares que se desenvolvem aqui nas imediações, naturalmente valorizará este espaço. Onde é que será pronto ah, este, ah, naturalmente que como como foi dito o tempo de discussão da obra são são, são 120 dias ah, portanto temos a expectativa que num horizonte de meio ano e no próximo verão teremos já aqui um espaço para ser desfrutado pelas famílias em contacto com a natureza ah, ao ar livre ah, portanto dá para fazer um convívio aberto a ah, ah, como disse próximo de uma linha de água uh, que precisa de ser cuidada e precisa de ser valorizada um, é um investimento que a que queremos é, é deste tipo de investimentos que também queremos dar dar continuidade uh, como como, como referia há pouco queremos continuar a investir nas freguesias valorizando as freguesias e criando bem-estar uh, Queremos também fazer este tipo de investimentos de valorização dos recursos naturais com, com, com vocação turística e naturalmente continuar a investir em equipamentos e em infraestruturas que façam a diferença em Oliveira do Hospital, seja na área da educação, seja na área da localização empresarial. É por aí que caminhamos com confiança.